Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ba'd. Hakika wali wa mwanamke katika nikah mtu kwanza huwa ni baba yake. Kisha daraja pili anayefuata ambaye yani waliwa naweza kumuonesha mwanamke mtu kwanza daraja kwanza wa ni baba yake. Kisha kusana baba yake, babu yake. Kisha baada babu yake yani kupanda baba babu baba, baba, baba, baba, baba yake, baba ya baba babake wote upande wa wanaume kisha mtoto wake kisha kisha mtoto mtoto, kisha mtoto wake wakaendelea chini mtoto mtoto yani mjukuu kisha daraja nyingine ni ndugu yake upande wa baba na mama akikosekana baba na mama itakuwa ni ndugu upande wa baba kisha watoto wa ndugu zake yani watoto wa ndugu zake kisha yani yake ndugu baba yake upande wa baba na mama akikosekana atakuwa ni baba atakuwa ndugu ya baba upande wa baba kisha watoto wao yani watoto wao, e, haa ote, basi, ni, haa wa zake wakikoskana hawa wote basi yule atakayeweza kumuozesha atakuwa ni wakikoskana wale katika jamhuri kwa wao atakamuozesha atakuwa ni kadhi ama atakayekuwa sultani ama imama atakayekuwa karibu lakini ukikua unajulikana wako basi ipatikana muosiliano wapatie ridha ya kumuozesha kama hawako kabisa hapo nje Imam anakuwa na jukumu ya kuu kozesha huyo bindi hapo akikua mwafikiana dini lakini kama mwanamke ambaye kwamba sio mwenye dini yake yani kitabia kwa sababu yani katika sheria ya Kiislamu ingawa kuna khilafa lakini sahihi mtu anaweza kuwa mwanamke ambaye kwamba ni kitabia yana asiyokuwa Muislamu anayefuata dini za kale vitabu lakini waliyake anafaa hakuwa katika ile dini na je, msichana ambaye ameslimu na akakosekana wazazi wake sio Waislamu hapo basi atakayemuozesha ni imamu yule ambaye kwa katika dini yani wafikiane katika dini. Hao ndio wanastahili kumuozesha. Na wote ambao kwa kwamba umetaja waao upande wa asaba yani upande wa baba. Yaani upande wa wanaume alafu na upande wa wanaume wala wasi upande wa wanawake. Hao ndio mawali. kabisa ndio sasa hapo imamu ana jukumu wa Lakini kuna wakati mwingine wanaweza kupatikana na imamu akaiuozesha kwa sababu kwamba ataskiza. Labda mwanamke Alitaka kuolewa na naume baba anakataa kwa sababu ya kisheria yani kwa sababu fulani ambayo kwamba sio kisheria kwa hivyo ana haki kama ana uwezo umepewa kuoaosha binti ataaozesha Allahu a'lamu wasalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh